Kapittel 10 Så snart Esra nå bett bedt og avlagt bekjennelse mens han gråt og lå utstrakt foran den sanne Guds hus, samlet de som var av Israel seg hos ham. En svært stor menighet, menn og kvinner og barn, for folket hade grått voldsomt. Shekanya, Jehiels sønn, av Elams sønner, svarte da og sa til Esra, «Vi,» Vi har handlet troløst mot vår Gud, vi har la fremmede hustrur af folken i landet bosas. Likvel er det nå håp for Israel når de gjør dette. Så la små slutte en pakt med vår Gud om å sende bort alle hustruene og dem de har født i samsvar med rådet fra Jehova og fra dem som skjelver for vår Guds bud, slik at det kan bli gjort i samsvar med loven. Reis deg, for saken påligger deg, og vi er med deg. Vær sterk og gå til handling. Da reiste Esra sig og lot de øverste prestene, levittene og hele Israel avlegge en ed på at de ville handle i samsvar med dette ord. Og de avla en ed. Esra reiste seg nå fra stedet foran en sanne gudshus og gikk til Jehohanans, Eliashibs søns, spisesal. Selv om dit, spiste han ikke brød og drakk ikke vann, for han sørget over det landflyktige folks troløshet. Deretter lot de et opprop gå ut gjennom juda og Jerusalem til alle de tidligere landflykte om at de skulle samle seg i Jerusalem, og en hver som ikke kom i løpet av tre dager, i samsvar med fyrstenes og de eldstes råd, alle hans eiendeler skulle banlyses, og han selv skulle skilles ut fra det landflyktige folks menighet. Så samlet alle judas og benjamins menn seg i Jerusalem i løpet av tre dager, det vil si i den niende måneden, «På den tjuende dagen i månden og hele folket ble sittende på den åpne plassen ved den sanne Guds hus, skjelvende på grunn av saken og på grunn av regnskurrene.» Omsider reiste presten Esra seg og sa til dem, «Dere, ja dere, har handlet troløst ved å la fremmede hustruer bo hos dere. Slik har dere født mer til Israels skyld. Så avlegg nå bekjennelse for Jehova, deres forfedres Gud.» og gjør det som er til hans behag, og skil dere ut fra folken i landet og fra de fremmede hustruene. Da svarte hele menigheten og sa med høy røst, «Det påligger oss å gjøre nøyaktig i samsvar med ditt ord. Men folk er tallrikt, og det er regnskurenes årstid, og det er ikke mulig å stå ute, og arbeidet kommer ikke bare til å ta en dag eller to, for vi har gjort opprør i stort omfang i denne saken.» La derfor våre fyrster handle på vegne av hele menigheten. Det ber vi deg om. Og når det gjelder alle i våre byer som har fremmede hustruer bo hos seg, så la dem komme til de tider som fastsettes, og sammen med dem de eldste og dommerne fra vær enkelt by, inntil vi har vendt vår Guds brennende vrede på grunn av denne saken bort fra oss. Jonathan, Asaels sønn, og Yasea, Tikvas sønn, satte seg i midlertid mot dette og levittene Meshulam og Shabbatai hjalp dem. Og de tidligere landflyktige gikk i gang med å gjøre dette, og pressen Esra og de menn som var fedrenes overhoder for sitt fedrehus, ja, alle sammen etter deres namn, skilte seg nå ut, og på den første dagen i den tiende måneden satte de sig så ned for å granske saken. Og etter hvert, innen den første dagen i den første måneden, ble de ferdige med alle de menn som hadde latt fremmede hustruer bo sig. O de fant att noen av prestenes sønner hadde latt fremmede hustruer bo hos seg, av Jehusadaks sønn Jeshuas sønner og hans brødre, Maaseia og Eliezer og Jarib og Gedalia. Men de lovte med håndslag å sende sine hustruer bort, og at det, ettersom de var skyldige, skulle offres en vær av jorden på grunn av deres skyld. Og av immers sønner var det Hanani og Sebadja. Og av Harims sønner, Maaseya og Elia og Shemaya og Jehel og Usia. Og av Pashurs sønner, Elioenai, Maaseya, Ismail, Netanel, Josabad og Eliasa. Og av Levittene, Josabad og Shimei og Kelaya, det vil si Kelita, Petaya, Juda og Eliezer. Og av Sangerne, Eliashib. Og av portvaktene, Shalum og Telem og Uri. O av Israel, av Paros sønner var det Ramja og Jesia og Malkia og Miamin og Eliasar og Malkia og Benaja. Og av Elams sønner, Matania, Sakaria og Jeheel og Abdi og Jeremot og Elia. Og av Satus sønner, Elioenai, Eliashib, Matania og Jeremot og Sabad og Assisa. Saba'i, Atla'i. Og av Banis sønner, Meshulam, Malluk og Adaya, Yashub og Sheal og Jermot. Og av Pahat-Moab sønner, Adna og Kelal, Benaya, Maaseya, Matanya, Besalel, og Binui og Manasse. Og av Harim sønner, Eliezer, Jishia, Malkia, Shemaya, Shimeon, Benjamin, Malluk og Shemaria. Av Hashim sønner Mattenai Matatte Sabad Elefelet Jeremai Manasse og Shimei. Av Bani sønner Madai Ma Amram og Uel Benaja Bedeja Keluhi Vannja Meremot Eliashib Matania Mattenai og Jaasu. Og Abinuj og Selemia og Nathan og Adaya, Makhnadbai, Shashai, Sharai, Asarell og Shelemia, Shemaria, Shalum, Amaria, Josef, Avnebos sønner, Jeiel, Matitya, Sabbad, Sebina, Yadai og Joel og Benaya. Alle disse hadde tatt seg fremmede hustruer, og de gikk i gang med å sende bort hustruer og sønner.